ترتیب د کتب امام ابو داود رحمت الله علی ترتیب اول صلات بیا زکات بیا کتاب المناسک حج سو کتب ترتیب تقدیم د صوم بر مناسک ولکل ویتون د امام ابو داود رحمت الله علی د پروجو ځایره دا, دا صلات کی صرف عبادت بدنی او زکات صرف عبادت مالی حج مرکب مین المال والبدن نو صرف بدنی نه صرف مالی ذکر اوز مرکب من المال والبادن ذکر دا ترکیب د خپل دی کتاب ور کرو اول صلاة بیا ذکرات او بیا حجر او سوک سام مخیقی دا حجر ناغم تک دا مفرد دی او دا مرکب مرکب است پکاری د مفردنه نو ولی وی جاتل دا یو خبر شواد دیم امام ابو داؤد رحمت الله علی د احفل د کتاب عنوان په کتاب الحج سره نه ده ته بلکی کتاب المناسک سره ننوسق عبادت او دغ عبادت کون کې واری نه مناس نه الله مونږ ته د حاج احام و خو <تصفح> ب پهې باندې تصد د وان په کتاب مناسیکته دوه خبرې شو در مع حاج لان نو لغوی مع نه د حاج قس امر معظم او اسطلاعی مانا سا ارکان مخصوصات سا ارکان په پا خصوصی کے احطیات و بانے فا ایام مخصوصو کی او اس نے خاص روزو کی او سخاص خاص ارکان دی لسعیدہ کلتواف دے فا ایام مخصوصو کی دا شو معنا اصطلاحی داجه دا در سره مخه وره مشروعیت د حجاب کله شوي مشروعیت نو مشروعیت د حجاب کې ګڼ اقوال کې یول څه دو ښه دي بالکل مشروعیت د حجاب ری د هجرت نمخ کې شوي دا قول شاذ مشروعیت ده حاجه دا دا دا دا دغه لمکه د بی ده دا قول شاذ مشروعیت ده حج کې مشهور دو دی شپغم کال یا نا کال شاذ دو قول شو لسم کال دا شازه ده هجرته او هجرتنا مخی ده قول شازه راجع دو قولونه اشفقم کال ده هجرت باندی حج فرشویل او دیمه قوله نهم کال ده هجرت باندی حج فرشویل ده دو قوله دی دا اول قولا قایلین جمهور دی. شپگم کال بانی حج فرشو. نو نبیل سلاح اول حجو نکره پا شپگم باندی وم آتم نهم لسم کیو پر. دا سلور کال تاخیر ولیو کره. نو دا حج خو علالفور بی لیکن پیغمبر بانی علالفور نو. علالفور زکر پکار ده از دانه چه حج فرشی سایونه کیو مرسی. نبیل اسلام در دنیا ندکلل آغا وقت پری ونا چه سو پوری چه دین مکمل شده ده نده دی وجنه حج عل الفار نو واجبه فقلار نبیل اسلام پره اشپاگم که فرض آوی شده لازم که دویم قوله ده بیتر نمالی بید دویم قوله نبیل اسلام حج پا اشپاگم بانی شده لکن اوام واتم که خود مکه نو فتح شوی به نبیل اسلام حج کن پا شویش پاکم اوام بانی خود فتح ده مکه نده شوی او اوام باندی زکر نبیل اسلام او نکڑا نسی شوی وا او نهم باندی پدی او نکڑا چه امریکین عریانا توافن کن نبس بیا لسن بانی اعلانو مشوی ننبه باندې مشارک بندر آجي او نه ببربند تو افنکی هر دي وجنه دي دي هزار وجباندی دبل اسلام تاخير وکړه لیکن دغه خستا خبره چې حج فرضه په نه هم باندې حافظ منقیم رحمت الله علی او قاضی عیاض رحمت الله علی او د زمنګ ابن ابي رحمت الله علی شانی والا اغه وای نام کال باندې حج فرشوې نهم کال کې حج فرشو اغه وخت نبی السلام نام کې ادا نه کړ ځکه نزول د آیت په نام کال باندې شې لیکن موسم د حج نو نوغو هي کې تاکي نبی السلام نه د حج کړو شوېږي په خبره پوه شوې نام کال کې حج فرشو اغه موسم د حج نو بس لسم کال که نبیلی اسلام آجو کڑو او تاخیر نرے کڑو پینزم خبره دا حج علی الفور دے که علی طرح ایمہ سلاسا او سرد امام ابو یوسف رحمت اللہ علی اغی حج علی الفور بس سنگا حج حکم را غی مالداری را حج فرض دے کل فور امام محمد رحمت الله علی د تاخير قائل لیکن دا مطلب نه سکل حج فرض او نه کړه بلکالو کړه قزا وشه قزا کیږي نه قزا کیږي نه لیکن په تاخير سره خړ به عاصم شي ګناګار بشي حج فرض شه ر تاخير کوو سره فاسق بشي ګناګار بشي فورن الاکل پکار نو حاجه عل الفو لازم امي 30 سرد صاحبینا پا قول بانی. اول کتاب المناسک عالی ابن عباس ان الاخراب بالحادر رضی اللہ تعالیٰ نسال نبی صلی وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی دا مجھونا سارمج دے ما سلمج دے ما جگر ما خام مستان که نا؟ او زکاة هم هر کال کی دی, هر کال کې عشر هم هر کال پسل کی عشر کالی داشه حجم هر کال بی فقال اے رسول اللہ الحج فی کلی سانات او مرت واحدہ نبی الاسلام فرمائل بل مرت واحدہ ایوز الفرض ہے زکاة دا منز کے تقرار دا اوقات و تقرار دا سباب راوی زکاة کی تکرار پوکال کی تکرار زه سبب ووجبانی از سبب یو ده؟ بایت اللہ، هجز بار سبب؟ بایت اللہ اگه تاعدل اشتا دنا نو تکرار نراجی، بلکی عمر کی یو دل فرض فمنزاد فوط اتوع اکدن حجو کرد دریو کرد نفل باشی اگه قول حضا صانت فالیق و احضا صانت و محمد عز احمد بن افران ابن ابن او اخید اللہ اتیج قال النبي قالا سمعت رسول الله يقول يا قولي ابو الجي في حجه الله ذيما ظهر العشر ده النبي الاسلام ده ابي وقاص الجرقي ده, ده سمعت رسول الله يقول لازواجي النبي الاسلام قل ببيان تبيرو فحجه الوداع هي حج الوداع ما مكتوب الكتاب كده النبي الاسلام نا حج سنره حج نوكو نو د حج فرضیت نه بعد یو حج وکړو او د دیار لسکاله په مکه مکرمه کې او سوره حجونو کړو د имаم ترمذی ویل درې لکه نو چې کی موسم د حج کې نبی اسلام باو نو ممکن نشي دیار لسه حجونو وکړي او به صد مکه سور کړې وي والله حضرت نو نبی صلی الله تعالی وسلم حج الوداع کې فرمایي بیا نو تا هذه خير کوئی هذه... بس دغه سفر شو حجۃ الوداع دغه سفر شو ثم زور الحصری بیا د بیا د خیمه شاته ناست ده بیا حرکت نشته ګورای ثم زور الحصری بیا د پزقو شاته ناست ده بیا حرکت د دواب نشته مطلب मतलब دایو سفتاژ په رجایو اډینه باچې د سفر بیانشته ده بس پدی باندې ثوده رضی الله عنها زینب رضی الله عنها عمل کړو نبی لاله لي بس حاجی دازل راتلول ثم زور الحسري بیا د پوز کو شاتنا सदा بیا د کو نبراوز زینب بس زینب او ثوده په دې باندې عملو زهر حدیث باندې اعلی رزل اللہ عنہ بیاوم حج کړې په شوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اجازهت ورکړي رسول الله اسلام داویلو حج ازل و تل سمسور الحسین یعنی حج فرضی دغه دی حج فرضی دغه دی نفلیار سورې چې کوی نو کوی دلیا اعلی رزل اللہ عنہ دی حدیث بن عمل نه د کړې زینب او سودی عمل کړی عاشر ضلعنا د نور بیبیان عمل لري کړ په ځای حدیث باندې چا ته ګناګار وای هیڅ چا ته ګناګار نه و هغه د وړه پدی عمل وکړو ایستادګو عاشر جنا و دې مطلب دا چې فرض حج تا ویو زل دي او نفل عشق بیا به کول پکار دي نه في ومن المرأه التي تحج بغير ما تمن عليها طالقه فقطع له ساعي قال قال رسول الله صلى الله عليه في هذه الليله وما احرجوا جمحرمه منهم في المرأه التي تحج بغير محرم الزنا لها كيف بغير محرمنا قال الله يحل للمراه المسلمات مسلمان الزنا قرر انه چه دا سفر که مسیر تا لیلتی الا ها ما رجول ازو حرمت منها چې دا سفر که محرم دا سفر نده جایز ها سلور فراسق اشپار لسمه لشو دا زنانه با غیر دا محرم دنگتی یلی مقام سفر بانده جایز ها هذا قصر ده مزنك يجب ان يجواز لدي نهيه قال حتى صفران امي يبش ويتوها خندالان انا اما او وياد ووكاان حتى قال رسول الله لا يحلل الى من الله واليوم الاخرين تصابرات صفنا فوق سرازت ايوم فصائدان اللو معا وابوها وقوها او زوجها و ابنها او زو محرمين منها pade yahadatha marwan an marwan qala qad sa yahya bin tayyan wa ba'dahu hadatha anna wafiy an an umar an an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala qad sa tasallallahu wa lahu mahramin pade ba'dahu hadatha an ali qala qad sa baqir wa qala qad sa ba'dahu wa ba'dahu anna an anna umar تو صاحبرم اوله ایلام کا نو محرم پر کار ده یا مولا سره وینځه جي باب الله تبارك وتعالى قد حدثنا ابن مشهدا قال حدثنا البخاري عن مسلم عن حيان الى احمد ان من جرايدنا عمرنا اعطاني كرامان الاباض بن دي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه لا سروره في الاسلام دليل باب النكاح کہ لا سروره في بې نکاح پاتې کې د نړۍ دی پکا لا ضرورت اسلام کې ضرورت نشته بس ګور چې او نکانو وکم نه نه نه ها ګور چې کېنو او نکاح د جایزو خیر لکن بانیت پا پا اسلام نشتے کر دی لیکن صد راه باندې نکاح په اسلام کې نشته چې بې نکاح ګرځي لا ضرورت فل اسلام ملحق کې لا ضرورت فل اسلام بے حج پاتی کے دل پر اسلام کے نشتے مالدار شڑیتا کہ مسلمانی نحج ہوگا لا صرورت پر د نوچہ مسلمانی حج والنکہ لا فلانے سے نکیا غریب در ذکر نکہ انہوں تو مالدار لا صرورت پر اسلام مسلمانی مالداری نصرورت نشتے بے حج پاتی کے دل نشتے حوالی غریبان بوزی حج لگ او خو مالدار وي نو داغ به مسلمان دی ب حج پاتې کې لا سرورت په اسلام اسلام کې ب حج پاتې کېدل مالدار دپار د د د سره دو شي یو درمه معون ده کله کله به دا شو کول حربو یو شی به یو جررم وکړه سړی به واجهو حرم ته بهلار حرم ته بهلار او حج نه ل کړی لو دیت به راست د قصاص بالکل پدله حاج نه د کړه تاسون قصاص اخلي کله د سړک وجلې د جرمې کړي کله حاج نه د کړي دی هر ګول کې بیاول سزا ورته یني حاج نه کوولو سره در د قصاص نه ګرلی لا سروره د اسلام نه تجارتي في الحج قال حدث احمر ومرات يعني اعظم السيد الراضي ومحمد بن عبد الله المحرم وهبلف قال حدث ما شاء الله ورضى الامر دينا يعني كرماني بن عباس دياره التجاره في الحج تجارتم او زان سر الدلار خرجه بنو او بن بسوال كل <تصفيق> كان اليم اليمن يحج ولا تزود ويقول نحل المتوكل فانزل الزوجل وتزودوا فاين خير ذات التقوى و ابي قال حدثنا سفن المصافه حدثنا ابن ابي احياء بن جيا بن المجاي الله بن عباس قال قرات هذه عليكم جناحنا تصدقوا فذل ربكم قال قال انزلوا قوسكم بنا كي اغسل خرص النار واد هش ناروانه حج حكام زل بورك اغسل خرصل کې نجایز خدا چې اغسل خرصل مو چې تانه حج احکام پات شي به شو سر طالب دی سبق وای تجارت کې لجاج او سبق نو وای اغه ځکه کې څاډې ښه تیر واده راغلی سبق لې تجارت نه لای را وظیفه پوری د چې وظیفه پوری خلاص دې پر وظیفه ور کوي چې دې سبق وای تجارت کړې سبق وای نه چې دا کو حرام دی دا جوړې حرام ده مدرسه کې کی پاتې کېږي چې ټک د خپل شيخ هرڅو کتاب خرسو کو سبق وخت سبق و سبق نو وايي کې چې ډېر خرسو می کتاب خرسو بیادا دا ضروري څه لوري لوري خلک د پیر دکاندارانو نو ور کوي طالبان نو دا حرام دی دا ها حج لذي حج کې احکام داج پر کوي ځان لا اغسل خرسل کوي ځای ته تجارت کوي نجیز دی او لار مري کو یو حاج کوي نو ټیک د حز د الله <سؤال> میره باې پ کړي یو سا تجارت کوئي سبق کوم وایي ځان ل پیسې ګټي جااج دی خو داس تجارت نه ور چې سبق نه وایي او چ تجارت کوې بیا وړ حرامهه حون لاټان تب ته فضلی م راپې کوم چا الله م بانې کړي داربې کې پاتې کېږي حجم کوي د بر یو سا و ما ماغ شااج کړي او سم هغه دې دې جزا پاکستان ته زم او رازم نه ما سر دون پیسې نشته او هجو نو ویش کړه د الله مهرباني وی ده جرو دینه چې ته زم نه ځل حق کو قانون لا ته دې نه نه تجارتو نو کول فمرو بالتجاره تجارت کوې اضافه من عرفه تعرفه نه راشي تجارت کوې سبق واکه سبق وای تجارت کو سبق نه وای تجارت کې درخ بیا جوړې مخره جی باب الويه قال حدثنا صدق قال حدثنا معيض بن حكيم قال صادا على اعماكن حدثني امر من هام من امن هرون ابي الصفوان حدثه حكرو کے گاټ چالو اوخ چالو قراي هغه ستدل یو تر تاجی کوي ابل تر توخ ساتل لري ګاډي ساتل لري ټکشي کوي نو مسافر ګرځي ځان پیسې ګټي ورسره حجم کوي alternation مزدوري کوي ځان حجم کوي الکاري کون تر جنل اوکری فی هذل وجہ زدا سړنګ چې کرای کې اخپل اوخ چالو پدې سفر باندې نزل حاجكم و مسافر ګرځوم را ګرځوم مزما کرایا اخلم وقال الناس يقولون انه لا لك حاج رسملګری و استعجلوا شو ته خپل ځای ورکو کرایا ورکې کیتی چې چاله فلقيت ابن عمر عبد الله بن عمر سو بلاش فقلت يا ابو عبد الرحمن اني رجل اجري في هذا الوجه سرم چې بدی سفر کې ز کرای کې خپل او خچالو او پېشه راتم ونالعصان يقولون أنه لا يزالك عائل سمجرى وانتعاجه نشو نفقال نمر اللعصة تحرمو تحرمو تحرمو تحرمو وطلبية تطلبية نوائ ايوام وتوفو بالبايت توفو بيت الله نكي قوم وتفیز من عرفات تعرفات نو كزيگنا كزيگم وترل الجمعات تجمرات نولي ولم قال اقول تبالا فین لک حجن حکو دې ته وای تا یوه شډی کې پادکی کې ادا کارونو مزدوری کوي ابیادا کوي سای دې ته وای حشوش یا رجل نبی صلی الله علیه وسلم فسالوا عن مسلمه سالته انه تا چې څنګه تاسو کوله ما نه تر سيدنا نبی دې سره خاموش فَلَمْ هِجِبُوا حَتَّى نَزِلَتْ آَجِلَ لا شَعَلَيْكُمْ جُنَاعُونَ انْتَبْدُغُوا فَضْلًا بِرَبِّكُمْ وَشُتْنَا جَائِزْدِ فَارَسَلَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَقَالَ لَكَ حَجُّونِ سَحَجْكِي حَجْدِی ان ارکان حق کوي مزدوری کوي کرایه चले چې نجایز دی جي اوه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مثله قال حدثنا ابن ابي دينار قال قالنا لا يرضى عنا باينه نه نه اي کوئی بشربا نارواي د جمغه حج نیت کړي فنز الله سبحانه وتعالى جنان تب تغ فضل من ربكم في مواضع العج مواضع چې زاله تجارت منځري کوئی بيشي کوي یا کوم کوئی نجایز ربی خال حددتو احمد صالحیم خال حدد زمین روی خدای کن اخبرانیوی ابنی عبیزی بنا نبای بن نیمائی خال احمد صالحیم کراون منو انو مرایم یا بدا نبای بن نبای بن لیکن د معشوم ها یو میز بی دو کالو دری کالو آغنفوی دی حج دماشم کیږي مور بلان لا لاجر وته په چکله باینه شي او ته غني وي نه بیا دواره حج ولا فقار دي لکه غریب شړي نه په حج وکړه بیا طاقت راوي مال راوي حج ولا فقار دي دا کار رسول الله دروحه فلخير رتبن سمن ګر سرملو شو فصلم عليهم سلام فقال من القوم فقال المسلمون سلمان الی فقالوا فمن انتم قالوا رسول الله صلی الله علیه وسلم لدیرو ففاضت امراته یزال ویریدا فاخذت بعز السبیل دمشق مدونیو فاغرتو داخل د کیجاوی نه را باہر کړه پس فقال ی رسول الله هل هذا حج د دمشق حج يا نعم ولكجرن الله تعالى جرد اي ما شوم مميز ذين الحاج سيديه ن بابا في, في المواقيت وضيق قال حدثنا قنبي وركنه قال حدث قال حدث قال وقت رسول الله صلى الله عليه واله مدينه ذرح له قال, قال, قال الله الله زمان في المواقيت وذ يقدس الكلي حل عمري لذ بار نقلت لي د هغه خلکو چې د موواتون نه بهر دي لديته فاقیان ویلليې مونږ افقی نو دو تا کېته دن بغیر دی حرام نه للی په کار مې موکررنې ته داخلې دل بغیر د حرمه نه دی ج د افاقیت پنځه افاقیان افاقان چې مکه مکرمه ته ځي نو دخول د افاقې رو بغیر دا احرام ناجایز که غیر جایز نو شوافی پرې ځباندی دخول د افاقي تجاوز افاقي د مکه مکرمه ته پونیا د حج او عمره بیا د داکینېدل نه ده جاي پرته له احرام نه څنګه ورپوښوي ها کون نیت د حج د عمره اسی ثلاث زروت مطابق افاقي مکه مکرمه تجزي نوبيه د حالت ني دي حاج حاجات متكرره دي يا غير مقرره معاجات غیر مقررہ دی کله کله دا حاجت پیتیږي نو بیا احرام ولا پکار دی اغه حاجت بیا بیا پکاريږي بیا بیا تلل رات نو بیا د احرام تاج نه شي حج او عمره ننځي اته ما کله جنو بغیر د احرام نه تللیش دا شو مسله د شوافه وو احناف فنسباندی اجته مقررد ک غیر مقرردا آفاقی د پارا کې تا د اخیلندل بغیر د احرام نه نه دی जाय اوس دلته یاد کې کینې زموږ یلملم میقات دی یو سره جدید دینه تښوا ځدی مدینه منوره راځي ما کې بغیر د احرام نه نه راځي ها دی عمره کول نو واړی را دمدلی منورینه راضی دی جدیتا جدین دی بیا راضی مکه مقدمه دا خو شوي نتیجا و ز بغیر د احرام نه د مقات د مخ کې نه د پکار دا افاقیو مسله شو کوم خالق چې دی خلکه پاتی کی دا حرام دی دا میقات دی میقات او حلم حرم میز کے پاتې کی گئی لگت دا جدی خلق زبیادی دی پارا میقات بسید بس, بس اقفل کور نا حج لزی عمری لزی جدی خلق دی په میقات او حرم میز کے پاتې کی بس اقفل کور نا عمری نمتلیشی حج نمتلیشی ایک شوا یو شاید کو حرم کے پاتې کی حرم کې نہ حرم کې پاتې کې ان شاء حج کول واړي بز خپل کمرې دې خراب و تدې عاش عمره کول واړي د مکه او سیدون کې نو دې دې خلک ورشي خلاریو هنت چې ځخنه زه اله دا جبل تنعیم دې چې کوم ته مسجد عاشورې کې التن دې عمرینې ته و تدې نو سیټون کې دنیا کې آقا ښه دې یا ال ولد یا حرم والا دی دری وارد پر طریقه شو مواقع توس کوم دی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا للمدینہ ذو الحلیفہ مدینه والاو تاز ذو بیر علی دا میقات دی دا مدینه منوری نشپگ ملو او که دا مدینه نیت تاڑی راجم خیر دی ولی علی الشام الجوفا شامیان دا پر على النجد بارا كرن وبلاغني ان وقتالي اليمن يلملم من دبارا يلملم شو سالور شو بنزم روس راجي جي وبه ولمن اتعلهن من غير الهنا فدبر الراضي يريد من قال يريد الحج ولا ترى من قال ذلك قال ان توض من حيث ما شاء قال وهذا ذلك لمن لمن كان يريد الحج والعمره سوق حج الراضي خالي حج الراضي من غير احرام او که عمرې له ناراضي نه پاره د احرام نه دراشي کو مانا پښو یمن کان یرید الحج والعمره تجاوز د میقات نه سوق چې حج او عمرې له راضي بیا تجاوز د میقات نه په غیر د احرام نه دینه کوي ها کاه یومري له ما کېتې زی راضي نو راضي دي حاجات متقرره دی او که غیر متقرره دی دا مسئله شو د شوافیو زمان گوری مسئله ده اللی من دانو یرید الحج والعمره بی که حاج دو عمره نوی کمشی مکررنی تزین تجاوز دی د نا حاجات مکرره دی که غیر متقرره نشت لی باپ نشت سای راجی نسبو تی قدته د سای دي د حاج مې ل دي مکی ته نه نو جادی ته د ورک که نه او خبره پو شو نیت د سکم ځای وکړو جادید وکو به جاده کشي او بیا مکی ته په کپړو کې د ځان ده خدل ته نیت د مکې ج نیت س کوم ځای دی د جادید ته مدیینې مونه وین راځي نو مک دنده را جا جادید ته د یږي پلار لار باندې بیا د مې کې تدراش ټک شو کنه ها پدې مکه کې څړې وڅيږي مکه کې دنه څړې وڅيږي نو مکه کې د جده جدک څړې وڅيږي فل کې نو مکه مکرمی تزیه او راځي دي صدې ته د حرامونو ضرورت نشته دی مکه کې دنه څړې وڅيږي اگر روزانه ګاډی لای مدینه تزیه او د سر راځي رزیر عزیز دی هغه تمون سناو دغه خبر پرچويکره افاقید په دا حنا او پر حزباندی مکی ته زی نه حرام کې بځی مکی ته زی احرام کې بځی ح یومری لن عمر بغیر د ه یومری لن عمر حل بسې کیږي حل مایی چې دلته نه راځي نو جدیته لرشي مدیې منورري نه رالي نو جې ز راشي بیا د مک ته راشي مکېې اوسیدون ک سی روزانه مدنې منورې ته ګاړي چا بیا راشيي د هغه دمونري و چې ارا مکې سړی دی په خبر پوه ها لله او د شوواو دلیل لیمن کا نو د حلومره چا چې د حاج دومرې وشي د حاج دومرې نیت نه وې بیا صب د دا مفهوم مخالف تے مفهوم مخالف معتبر ند عندنا منطوق دلیل دے داجل ابن عباس تجاوز ذنیکات نام مکی تکت عن نشکلی ننا منثوقن او لهم مفهوم منثوق مقابله منثوق مقابله مفهوم استکار بھور پوشوی دین دلیل شواهد داو کہ دا دا نبی علی صلاة و سلام فتح دا بغیر د حراب نه دا آغا فتح دا ماکه خبرالت قتال رو نبی اسلام صلاة و سلام کرد فاشوی؟ آغا یو روز آغا یو گارن نبی علی صلاة و سلام جازه ملاو شوید نوداد استدلان کنشه پیش بولی و من کانو دو رزالک دا قرن تاو من حسان وكذلك حتى الله على مكة وعالونا منها على مكة يديني احرام وطرق وزيح قال حدثان الشامديني بحران المدرعين قال حدثان موازديني شخيم رانوان احلام احلام احلام حميلان وخاصمين المحمد رائشة رضي الله عنوان رسولان وقضر اعلم الراقل فإن على كامل بارة ذات عرض مقرر كره بزا في ذا داي قال حدا داري محمد بن <meineadora> <الحطة> <الحطة> <الحطة> <الحطة> محمد قال حدا درجه قال حدا ان فينا يدي الدنيا بزياده محمد بن علي بن عبد الله بن ابا تن الله بن قالوا قد رسول الله عليه المشي الحق ده المشرق اعرابيان الاسلام عقيق مقرر کړو واستوبيدد شو نه دا يوم مستعبد او بل غير مستعبد خبربوشي ذلك قريب بل بعذات قال حبه امر طريق الى حد ذلك فان عن يحيى عن جبل يقيم ان الله الله يقول مع اهل حجتنا وهم من المسلاكه الى من لم يوم هلل بحجتنا وعمره من المسجد الاقصى مسجد الاقصى نيتوا پاور پورت باندې د پخور کې حرام تړي او تاسو چې حرام تړي پلوور کې حرام تړي اسلام آباد کې حرام تړي جائز بلکې फायदा د غفر له او ما تقدم من ذنبي و متاخر و وجبت له الجنه بي nah قال حدثنا ماءنا الذين امر بن يبي حجه قال الله الذي قال حدثنا والذي قال اننا الذين قالوا اننا خالدنا اننا خالدنا اسمي حدث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفات وقال اضبه الله دخل فجاءنا رسول الله وجهه قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام بمناقي وعرفاتيو جاءت خلق نبي الاسلام نو لدل وقعه دا تافه بینناسه خلک ب چاپرو کالهفت تجو العرابه زمیندار به راتلله فضا را وژهوو کله شاغې مخ مبارک دېبی ل سلام بهده شوکهه د قالوزا وژون مبارک دا مبارک م دې په مخ پ لي زا وژون مبارک قاله وقع ته ذاته ع ارا كانو بارا ذات عرق واجد او عقيق مستعرب دا داغي نقاشن موقيت لاكن تنزم زندي مواقيت تنزدي ابا كانو بارا جي باب الخالد قال له الحاج وذ قال حدثت و قال حدث و قال شو حج لراځي حج راوي بچي پیدا شي احرام دو پاره جو غسل دا غسل د پاره د نظافت ټول احکام ديږي توه قدر نكیږي ټول احکام کې دي شي الحاج تهل بالحج قالت نفیسه اسما بنت امس بچي پیدا شو داسما سو کو محمد بن ابي بکر بیش شجارا دا ذلحلیفه که دی حجل غاتلل دا مدینی منورینا دلتا ذلحلیفه که شپا کڑی گا شپا که دا اسمان رضی اللہ عنہ زیر پیدا شد فامره اوست چلو فامره رسول اللہ چلو بابا کر انتا تا سیلا دا دا غسلو کی لن نظافت داری حیث راشین غسل دیو کی تنظافت پارا و تا حیلو حجتن دی پرې کې نیابوت او توري لاج دی وبه قال حدثنا محمد بن اسوائی ثوال بن ابراهيم اللهم قال حدثنا مروان او تهيز لطغت سيلي دعدي غسلو کې دا د صفایده پر غسل وی احراء لټړی او د عاش پورې کې بغير بيت الله توافنا سلام وماما سيدي جاءت هذا فورا ما جاءنا قرانا قالنا بسم قال حدا كان بي قال حدا قال حدا محمد بن قال حدا تواجني زكريا قال لي ختم لي ختم باب الطيب عند الاحرام عن عند الاحرام ویلو چکه د خوشبوې د احرام نه بعد ممنوع احرام نمکه په بدن باندې خوشبوې لګول جایز اپ کو باندې خوشبوې لګول مختلفا فی انا قلدت طيب رسول الله صلی الله ما خوشبوې لګول د نبی اسلام د احرام د پار قبل ی دارې وی ولې الهلی قبلې یتوفه دا عجب سر سره یو بعد ما د توخ ځهارت مخ کې نبی صلی الله علیه وسلم مې خوشبوي مې ولا وله ما قتل اگر پڑک د مشکو په غلي کې د نبی صلی الله علیه وسلم کې اثر د خوشبوي په کې پاتې وینو خیر ده احرام نه بعد لا غوړ ممنوع دی بابل دې یو به له دا دننه خار حدا ځای لوامین اخوا د خپل خار اکبر مليو نه ان شاء چې دا سر ويخته ګډوډ شي لداشي ور شي ولګي چې بیا دې ويخته ګډوډ نشي دا کوپ نه د د نکري پهشاه دا جتلبي د یلو مو لبي دا اسلام تعیل بیکل د راې ک تلبیې کللوو په فت باندې مح للب را د نبیې اسلام لبد د را سو بل ساللی نو کبیل عاصل شی نو دا گبین شو و گبین نو نبی علی اسلام پا ویختو بن د دا چې چویختو گرد وڈنی شی کلک پاتی شی منگو زور گواڑی کنی نو دی لړی لڑی کم خطره دا نو گبین دا شولی دا نو چویختو پا کپل زابن منزم پاتی شی لب بادر آسو بیل عاصل لیکن عصر باندی بیا مشکی دی بچانده کی دی وی دار دی من خواس النبی صلی اللہ علیہ وسلم دنبیل اسلام باندی مش بچری مکتی دی دا. وی دار د دا خواس دا اسلام بی لیکن دا گبین چه دی دا خوک چه دی عصر نبیل اسلام انتہائی نظیف صفائی پسند وی باندې آنی قبیل لگولیش با گیر قبیل لگولیش داد الازافت خلافت نبی الاسلام انتعاری نزیف تبع دی انتعاری صفائی پسند او مسلمان د پارا صفائی پسندی خشد نو دا عسل دا یو قسم خوشبوی دا یو قسم سیخ دی سلیخ او سلیخ پوجب آنی وی اکتب پل زیب آنی منظم پاتې کی استن يا بابك نادي قال حددوا فريق ولا حددوا مثل ما قال حددوا محمد بن قال حدد ابي بن الاني قال قال يعني ابن ابي محمد اذن الى برص واهداه في هذا يا رسول قال لي ابي جهل قال من, من, من شكين عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام عام د حجيبه کی حدایر اوسته خو شیادہ رسول الله اعظم جمالا د نبی علیہ السلام طغه قربانو کی جالا دا فی راسی او خو کان دی اچال د بوجل اوسته فیراسی برت فی ذاتین دا پسرباندی په دی کو زبان ختم کی د فیذل دلو استر او سره زرم راضی نو یو سره بلکې سپینځار داول نبی اسلام راوسته یغی بذلک المشرکین چې مسلمانان خغوس شي دا کافران خغوس شي یغی یغی ذا بذلک المشرکین نبی اسلام وسلام مشرکان بغوسه کول واشې نو مشرکان بغوسه کول دا چې تور پسی مزوکی زمام مزورت چې کی شریعه کوه کول جنب کو دی بریدی پسی مزوکی دا جوړ ساتم خدا دې غرق په جوړ سره واشه مشرک سره خپکه ک او مشرک ولایت د جوړ کوم ګورمسم مسلمان سره کو جوړ کافر سره زل جوړ ک یا غیزا بذالک المشرکین یاملو ابي جال اجملو من ابي جال واشه اوخه خو هغه پلیت نوخه او قرباني شو عقل نشو او بحضی الباقر دفعت آیاو که و وی باقر اطلاف دارو بانی کی پا نر بانی پا خزبانی دارو بانی عن آل محمد صلی الله عليه و سلم یعنی عن ال محمد صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بقره واحده و ليش قال اجل الوداع ان النبي الاسلام زنا نسروي نه نفقوا كي قودنه و كنوا شركه دي و كسل شركه و نبی بیان بي دې د نبی اسلام نو بقره تن واحدهن بقره نو په دې بیان بي کې عائشه رضی الله عنها هغه حج راغله بیا عمره ختم شوې ده نو پای باندې دم راج شوې عائشه رضی الله باندې لطافت نو یې نور بیاناته بي نو یو عائشه جلنه دا د دم واجب دی نہ پویو غوے کہ د نهو زنو شرکت تم جوش ابو داؤد کہ بقرہتن واحدتان پښی بقرہتن واحدتان ټول جوړیږي یو غوے کې شرکت نه او کې نه غوے کې شرکت د و کېږي فقط دلته د عاشیرې زلمہ باندې دم دے او د نور به بی بیان دي نو باقراتن واحدتن کار نه نکوی اصل کې دا باقراتن واحدتن صحیح نده نا صحیح کرا جی باقراتن نو دو غواگانی شوی نو دو غواگانی کې دو وو و وو بیبیان شرکت په یو غوای که او دو کسو شرکت پا بلغوای که نو دا عاشر نه نو او دا سعودي ضلع نه شرکت دیګه د سعودي خپل باه ایښې لور کړ نو دا د دوغو غان شوې لبقره تن واحد تنه بکې بقره ته یو نه سې کې خپل رواځ ډیر واج اني او بیا د نبي د نه غواغني وافه بس شکل ختم دي عليه طال قد طورني اصنم محمد النهران رضي الله ورضى عن الاوزان يحيى بن نبي سلامات نبينا هؤلاء رضي الله تعالى عنه اللهم حسبها من يعثمان من طيب خاتم لنا يوم قرنا بل كان دع ايها حاريه الحمد لله رب دا والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين تاريخ اشعار اوخ دغه سیاسته کو حدیث صاحب بخاری اشعار دې ته لیکی تقلید او اشعار ینه پته لګی چې دا ثاروه الله ده پر مقرر شوي نو علامات دې یو دا چه چطر روافلی غایر که زورند کی نا دا نخبشی چې دغه غصاروه الله را پر مقرر شوید دویمه اوخ دی نا پا دی یمین باندی لغوانی سرشی دا کوهان وینو بایدی او کوهان باندی دا سولگون چه دا پتو لگی چه دا دا الله اللہ را پر مقرر شوید نا اشعار دیت دا ټول <سؤال> سايت ته پرواز باندې سايوي امام صاحب رحمت الله علی الاشعار باندې ضمان ته باندې رځه شو لیکن چنه دا امام صاحب رحمت الله علی امام تعالی وای دا خپل زمانه وقت اشکه مستلوی دي بالکل سارویر سره کولو لا زخم را وصل دا خنه دا حصول د مستحب د پاره حرام ارتقاب نه ده په، څاړي ته zarar نه در وصول پکار. ها انرشي مامني سره کې وینوبایي قرآن باندې لگاول د شاعق د پښا اساسه دكتور حاضر سره ثابت امام صاحب رحمت الله علیه د منکر نه ده. امام طاهر رحمت الله علیه نباه سره د احناف په نوبس پوي. ته د احناف په نوبس په خبر نه پويته. امام تعی پنبل کوي نو اشار ناروان نه مسلم نه هاجه زخمی کیو تاروت ضرر ته نه داخل را الا ش فلا شال صل ذور بزور نه فاصم دا ببدن فاشارا من صفحه سنامیا الايمن ثم سالت عن القدم بمساع على القدم یا شاپرو بنا علينا نخلیلو کردن علی نو غار کې چتر واجولو نغرد سارنی پو غار کی چطر عجو خخ برده سماتا برا علی تیف لما قاد علی وستوت بی علی البیدا عالب العجو بیان نبیل اسلام طلبه نی سلاتا آنا الدم بیاس بایی پا گوت باری چافی قال <تصفيق> ابو ذر وهو ما قاله عن ادويه ابن قال ابو هذا مثل الذي سافر به وبقال ينادى بسيل التي فش طول بصرين ناغلي ابو شكو راجل النجراني قال حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا صفوان بن عيسى قال روى لنا عن هو مكه ومروان انهما قال انهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الحديبيه <تصفيق> فالمصافج فخرج ابيه قال خرخنا قال حد <مسید> جوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عائشہ رضی الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم غنمن مقللا ده ابي الاسلام غنمن مقللا من غد ګړو ویژه تقليد نیو کایله ها ګړو ویژه د هر واني جوړ کې چې تر دي غاړ کې دا هم وخت مستقل چپن و غیره جوړن کې ازداننه کې او اوبون خلی مړ بهشالته غنمن مقلله داتل ماویللو د نبی سلام په هدا کې ګډ ب دزر نهشته غ نهمن مقلله راتن ب کوم ځابت ې نبی ل سلام هدا کې بقر راغلی دي او غیان راغلی دي او خان راغلی دي غنمن د سره شته زه تبدیل الهديه به تحدثنا فريق و لقد تص محمد من سلمان عبد الله بن عبد الرحيم عليه ابو الطالب دوله عبد الرحيم خالد دنيا تبديل الهديه هديت التبديلين نپکاريو زل يوخو دلاله پر مقرر کړو اگر خرصو ما بلا عمر رضي یا، یو عنہ عمر بختيه يوخو مقرر کړو نو ردی بختي او خو پا عوض کی دری سو دینار نویدل. تا مغنینا که دری سو دینار واقلا. نو دیر گٹا کئی. نو نبیل اسلام صغر فقایی صلی اللہ انی آدائت بختی او ماند دری سو دینار ملاویدل. نو جز دا خرز کم او دا غیب پا عوض بانی نور و گن بودن و آخلا. دری سو نور دیر کی دا خرز کم نور بدل و قال الله انحرها ايا بس دغه شكم مكرر كذا نحر دا بدون ماكو دغه نحتا ني قالوا من ناسه دي واه مايه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه الخنبي قال حدثنا عبد الله بن احمد قال بلملگری توایی زمان دا حدیو حد سال تما دا پار الزبا کا نو نفس اللی د دا حدیو حد بانی ساری محرم کرزی نو عاشر رضی اللہ نا فرمائن ما پخبلا تا نبیل اسلام حدائی دا امیو کرو او اولی گل نبیل اسلام او نبیل حمزان محرم کرنو نفس اللی گلو دا حدائیو بانی دبال کس فلاس بانی ساری محرم نگرزی عزلہ بن عباس اپا دی مسئلے کی خلافو فطر تو قلايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي سما اشارها وقندها اشار له كن اوغار کی چتر موجلہ سما باسه بیا الالبايت وقام بالمدينه اقول مدينه په پات شو فما حرم علي شيء الا لو حلل گندې د وتی دا مخکنه څنګه نو باندې اوسمه نو باند. ننر تلګرو د هدايو باندې چاې پم نګرلی نه وقایه پر حت تو ادي دنه پرې ربي حمداني وختای وته نو سایګان نه لايته باندې سایرا احمد ما استناب نو کولو کوم سوزنه محرمي استناب کای ننر تلګرو د هدايو په وجباري تای محرم نه گرلی نه وقایه پر حت تو مصدقه پر حت تو تصدیق دنه صلاحه پر حت ان يا باذن مني محمد ابن ابراهيم الله وتسنعه منهم اجمعين ولم يحدث حديث هذا ولا ما كلا جوکړو سماز با کینا حلالا ياكي ماج رجل من ال نبي فضل قدر بدنی وضیقی خالا حددنی که نبی المالک و عزیزینا تعالیلہ رجانی حرائط رضی اللہ تعالیل رسول اللہ صلی اللہ رجان و خالا ارشان اللہ خالا ارشان رجل یسوک بدنا نبی علیہ السلام ایرکی صورت شاید ایرک بار فی الثانی عزی سالتا سورہ دن جائز اديه مره حدد قال حدد يا اخي قال طبعا يا ابو فاطمه جابر عبد الله رضيه حتى تجدد زاهرا بل سواليش تنخير بها بدل ما نساليبكو اشته تنقيفه تن سوالي جائز